9. Ötszáz mérföld el, a Bóveolja sziget felett. A ragadozók felébredtek, aktívvá váltak. Sápat, pettyes bőrükön még mindig ott csillogtak a tápanyagokban gazdag nyálka fürdő nyomai. Öten voltak, öt hatalmas és erős lény támolygott ki a hajó vezérlőjébe. Mind az öt szempár intelligensen csillogott. A ragadozók körül különböző méretű monitorok villództak, a vezérlőtermet vörösen, zölden és pulzáló energiahullámok árasztották el. A kibernetikus agyhoz tartozó hang, ami leginkább egy feldühített kígyó sziszegésére hasonlított, adat és információ áradatot zúdított a hajó gazdáira. A vezérlő elülső részén lévő széles ablakon keresztül a lakói által földnek nevezett kékbolygó látszott. Az egyik ragadozó egy pillantást vetett a kékes, zöldes bolygóra, majd végig húzta hosszú karmát egy kristályos panelen, Sistergés, majd egy halk kattanás hallatszott. A fal egyik része felemelkedett, a feltáruló kamrában csillogó páncélok, démoni maszkok és különböző fegyverek, Köztük vára szerelhető lövegek várakoztak. A ragaduzók egyetlen hang nélkül felszerelkeztek, mindent magukra vettek, amire a soron következő vadászat során szükségük lehetett. Felső testükre, széles hordó mellükre, izmos karjaikra, hálószerű anyagból készült könnyű páncélinget húztak. Felcsatolták a szegmentált vérteket is, amelyek jobbára csak a vállukat, a karjukat és a lábukat védték. Fémlemezekkel borított csizma, ágyékvédő és melvért egészítette ki a harci öltözéket. Mindkét alkarjukra csuklótól könnyékigérő szerkezetet erősítettek, a jobb csuklójukra széles fémpántot csatoltak. Az egyik ragadozó ellenőrizte a felszerelését. A csuklópántból egyetlen kézmozdulat hatására hosszú, ívelt, borotva éles pengepár pattant elő. A vadász megvizsgálta az ikerpengéket, majd elégedetten felmordult. A hátukra egy-egy lapos, fekete fém erősítettek, amelyet kábelek kötöttek össze a vállövegekkel. Utoljára a széles, vastag maszkokat vették fel. Ezek formájukat, kialakításukat és részleteiket tekintve különböztek egymástól, abban azonban hasonlítottak, hogy mindegyik eltakarta viselője arcát és fejének jó részét. A különleges sisak felvétele után a ragadozók fejéből csak villogó szemüket és hosszú fejcsápjaikat lehetett látni. Mindegyik ragadozó egy-egy pánt kompjúter csatolt a bal csuklójára. Miután aktiválták a szerkezetet, vértezetük lemezei sziszegéssel összekapcsolódtak. A páncél belsejében szétáradó levegő pontosan olyan meleg és páradús volt, mint a ragadozók bolygójának légköre. A vadászok miután felöltötték a páncélzatukat, magukhoz vették a fegyvereiket. A teleszkópos nyelű hosszú csontmarkolatú lándzsák széles, fűrészes pengében végződtek. A páncéljukhoz tapasztott kis zsebekben olyan surikenek lapultak, amelyekből elhajítású pillanatában, különböző alakú éles pengék pattantak ki. Furcsa módon a ragadozók a fülkében hagyták a plazmavetőket, helyettük kevésbé fejlett, már-már már primitív lövegeket erősítettek a vállukra. Öt közül az egyik vadász úgy döntött, hogy egy csuklóra szerelhető hálóvetőt is magával visz. Teleszkópos nyelű láncjáját visszatette a fülkébe, Helyette egy csontszerű gyémánt kemény anyagból készült pengét vett magához. Miután felkészültek a vadászatra, a ragadozók átvonultak egy kisebb szentészerű helyiségbe, és letérdeltek a meghökkentő részletességgel kidolgozott, vadtekintetű, tekintetű, földönkívüli odinként villámokat szorongató hadisten szobra elé. Miközben a ragadozók lélekben kapcsolatba léptek brutális istenükkel, a vezérlő központi monitorán megjelent egy kép. A szürke, statikussávok sávok sokat rontottak a minőségén, de így is ki lehetett venni a hatalmas, végtelennek tűnő jégsíkságon végigvonuló járművek sorát.